Взявши капелюх на голову і легеньку паличку в руки, пішов Герман долі Бориславом аж і толоті, де було робітницьке зборище. Він йшов, немов нічого не бачачи і ні о що не дбаючи, аж поки не дійшов до робітницької варти, що стояла на гостинці. Гов! скрикнули на нього вартові. «Куди йдете?» «Я?» – «До вас іду, відказав Герман. «До кого?» – «До нас». Хотів бим поговорити з вами по добру. О чим? О тім, що час би вам на роботу ставати. Часу шкода. А ту, стоячи на вартуючі, нічого доброго не вистоїте. Ми то самі знаємо, що не вистоїмо, відповіли деякі з вартових. Але що робити, коли з вами інакше годі до ладу дійти? Ну-ну, хто ще знає, чи годі? Ви нас не знаєте. Ви гадаєте, як то вже не чоловік? А ми також, люди, і знаємо, що кому належиться. Ну, що з вами довго говорити? Скажу вам попросту, адже ви знаєте, що я за один. Як же не знати? Знаємо. Ну, то скажу вам попросту, що тутешні жиди, видячи, що силою з вами не порадити, післали мене до вас, щоби зробити згоду. Казали питатися попереду всього. Чого хочете? Чого жадаєте? Ну так, то що іншого, так то розуміємо, радувалися робітники. От ідіть лише до онтої хати. Там зараз зійдеся наша нарада, то будете могли поговорити. Один із вартових як стій попровадив Германа до Матієвої хати, а другий побіг скликати побратимів і прочих робітників, щоб йшли робити згоду. Недовго прийшлось і ждати Германові. Побратими посходилися, а за ними і ціла юрба святкуючих робітників, котрі не тільки наповнили тісну Матіїву хатину, але й густо обступили її довкола, цікаві, яка то буде згода. В хаті посаджено Германа на ослоні, а побратими і ще деякі старші робітники позасідали коло столу, на Тапчані й на Припічку. Стасюра найстарший віком Засів у старшим кінці стола, а Сень як звичайно, сидів на порозі під одверима. «Скажіть, же, пане Гольдкремер, усій громаді скажіть, за чим ви прийшли?» Сказав поважно Стасюра. «Ну, чого я прийшов?» – повторив Герман, встав з ослона і глянув по робітниках. «Мене прислали жиди. Що ви гадаєте?» «Чому не хочете ані самі робити, ані другим не даєте?» «Не можна при такій платі, пане Гольдкремер», – відказав Стасюра. «Замало нам платите, Люди з голоду мруть». «Платимо, що можемо», – відповів Герман. «Як маємо вам більше платити, коли не мож більше?» «Кепські гешефти, відки взяти грошей. Ми самі швидко скапцаніємо, з торбами підемо». «Ну, вже ви того нам не говоріть». А впрочем, пане Гольдкремер, скажіть самі по щирості, що нас то може обходити, що у вас кепські гешефти, як кажете? Чи для того, що ви за на рвозку берете не 50, а тільки сорок і дев'ять ринських, то я маю мерти з голоду? Як вам кінці докупи не сходяться при тім гешефті, то вісою його покиньте. Може, на ваше місце прийде другий такий, котрому кінці зійдуться докупи. А ні, то все буде знати, що цілий той гешефт у нас зовсім не виплачується, і що його треба покинути, а взятися до іншого. Але це вже ваша річ. Робітника все нічого не обходить. Ви йому кажіть і рати, воля ваша, а тільки платіть йому так, щоб він міг жити по-людськи. «Добре ви то кажете і мудро ви то кажете», – відповів Герман. «Ну і най буде по-вашому. Не будемо тім говорити». Жиди й самі видять, що так далі бути не може, що треба кожному якось жити. Жиди також люди. Скажіть, чого ви собі жадаєте, щоби сте стали знов до роботи? Ми також люди, пане Гольдкремер, відказав Стасюра, а ніякі розбійники, як вам може, здається. Ми не для того робимо мунтацію, щоби вас обдерти або що. Але для того, що нам так уже прикро прийшлося, що годі було вже видержати далі. Тому-то й жадання наші невеликі. Отже, вважайте, пан Голькремер, що ми хочемо. По-перше, щоб робітникам плата була вища. А то, тим, що в яму лізуть, по 12 шісток, тим, що наверха по Ринському, а дітям по 8 шісток. «Ну, – сказав Герман, – на все можна би згодитися. Що далі? По друге, щоб касієрного від робітників ніхто ніякого не брав. І <кій> ну, се невелика річ касієрам закажеться, та й не будуть брати. По третє, щоб в разі, як якому робітникові при роботі лучиться нещастя, смерть, каліцтво чи що, то щоб властивець обов'язаний був платити за шпиталі ліки а також ратувати осиротілу родину нещасливо хоч через півроку. І все ще, може би, далося деяк зробити. Ну, і конець? Та ніби конець, а ніби не конець, сказав Стасюра. Властиво, ще саме найголовніше лишилося. Щоби ми мали від вас поруку, що якраз зробимо згоду, то ви на другий день не зломите її. «Поруку?» – повторив здивований Герман. «А яку ж вам маємо поруку дати?» І це також не така страшна річ, як на око видається. Ми хочемо заложити собі касу, з котрої би був для нас порятунок у всякій потребі. Отже, ми жадаємо, щоб тепер, закимаємо стати на роботу, кожний властивець від кожної кошари вплатив до тої каси десять ринських. А відтак, щоб зобов'язався так само від кожної кошари давати тижнево по ринському, та й на тім конець. Герман стояв, витріщивши очі, і не бачив нічого. Все посліднє жадання заїхало йому, мов довбнею в тім'я. Досі, чуючи, скромні й дрібні вжадання робітницькі, він в душі починав уже сміятися з робітників, що задля такої марниці зачинали аж цілу бунтацію. Але тепер почало йому прояснюватися. Він відразу побачив, до чого воно йде з тим жаданням. «Але що ж вам це за порука?» – допитував він, чинячися, що не розуміє цілої ваги робітницького жадання. Це вже наша річ», – відповів Стасюра. Впрочім, як самі бачите, порука невелика, але що ж діяти, така вже наша бідна доля, що й поруки ліпшої мати не можемо. Ще й кпить, бестія, думав собі Герман, і сам не знав, що діяти з тим жаданням, чи торгуватися, чи просто відтяти. Але одно і друге видавалось йому однако небезпечним. Швидко він надумався. Ні, не можна цього, сказав він рішуче. Такого жадання й не ставляйте, бо не дістанете. Вигадуйте, яку іншу для себе поруку. Яку ж вигадувати? Досить нам все і одної. Коли ви гадаєте, що цього не можна, то пригадайте ви що іншого, але такого, щоби нам направду ручило. Я би гадав, що вам повинно вистачити наше чесне слово. «Еге-ге, чесне слово, знаємо ми такі чесні слова. Ні, вже чесне слово іншим разом, а тепер зробіть так, як ми жадаємо. Чесне слово хіба в додатку, так буде найліпше». «Але люди добрі», – почав уговорювати Герман. «Що ви собі гадаєте з такими жаданнями? Ви думаєте, що ви тут якісь царі чи самовладники? Не виставляйтеся на сміх». «Жадаєте много, а не дістанете нічого, то весь Борислав вас висміє. Весь Борислав нас висміє? А хто ж то такий той Борислав? Борислав, панночку, то ми. І на нас тепер прийшла пора посміятися над вами. Чи ми дістанемо, що чи не дістанемо, це вже потому покажеся. Але на тепер від своїх жадань не відступимо будь-що будь. -що будь. Як ваша воля, сказав Герман, а я скажу властивцям у ваших жаданнях і принесу вам відповідь. Бувайте здорові! І він кивнув їм гордо головою і вийшов. А що самі вийдете, сказав по його виході Бенедо, що добре ми втрафили, жадаючи від жидів вкладок до нашої каси. Все вони дадуть нам тепер як притиск на них. Але це їм найтяжче прийдеся. А це повинно нас навчити, що іменно на тім ми повинні найтвердше стояти. Будь-що будь, довго вони не можуть опиратися. Треба нам тільки твердо постояти на своїм. Вони добре знають, що як нам тепер дадуть з кожної кошари по десятці, то ми зараз на другий тиждень зможемо їм знову таку саму бунтацію під носом зробити. Між тим Герман, тяжкий задумі, йшов Бориславською улицею. Чи чорт, який не розумив тих людей, чи що такого сталося? Адже ж як їм відразу з гори грошей скинути, то це винесе кілька тисяч, і вони на ту, ту суму в кожній хвилі зможуть нам зробити ще ліпшу коломейку. А так їх задурити, щоб відступили від того жадання, то також не вдасться. Чорт би побрав таку штуку? Прийшовши додому, довго ще думав Герман над тим ділом і ніяк не міг додуматися до доброго кінця. Вже й полудне минуло, надійшла третя година. Юрбою валять жди до Германового дому, щоб почути від нього жадання робітників. Але почувши їх, і світу не раді стали. Ні, не можна, не можна, крикнули всі в один голос. Все нас зруйнує, все нас сторбами хати пустить. Га, то остаєсь нам одно, чекати, поки їх засоби не вичерпаються. І сього не можна. Та бо ви як діти, скрикнув гнівно Герман. Ні дома мене не лишай, ні в поле не бери. То що ж робити? Міркуйте самі, чи є який ліпший вихід. Жиди притихли. «Може би, можна дещо виторгувати?» «Ні, не можна. Вже я трібував, і не заходь з того боку». «А, то на їх усі чорти поберуть, коли так скрикнули жиди. І я так кажу», – додав Герман, – «але з того для нас поміч невелика». В тій хвилі Леон, що мовчав під час цілої тої перепалки, присунувся до Германа і шепнув йому щось до вуха. Герман стрепенувся і напіврадісно, а напівнасмішливо позирнув на нього. «Тільки ви знов мені не заїжджайте з моїм вчорашнім лібералізмом», – прошептав він усміхаючись. «Що діяти? Біда ламає залізо. Хм, а лібералізм не залізо». «Такі то ви всі ліберали по китаним коштом», – подумав собі Герман, але наголос сказав. Що ж, ваша рада не зла. Нам тепер одно ходить. Зламати їх наразі упір, а це певно, що їх трохи охолодить. Коби тільки вдалося. Як не вдасться? Мусить удатися? Треба тільки взятися порядно. Та що таке? Що таке? допитували жиди. Леон кільком почав шептати до уха свій проект, котрий мигом пошепки рознісся по світлиці. Ніхто не важився висказати його голосно, хоч усі знали, що вони тут самі свої. «Ура! Сер раз проект! – скрикнули радісно жиди. – Тепер ми їм покажемо, хто з кого насміється. Ха-ха-ха! Проведемо! Як кітку за стеблом проведемо!» «Так значиться, пристаєте?» – спитав Герман, коли улякся веселий Гомін. «Пристаємо, пристаємо, розумійся, з тою ключкою!» «Коли так, то збираємося ж всі разом і ходімо до них. Усі жадані гроші треба їм зложити зараз, згори, і завтра нехай на роботу стають». З Гомоном вирушили жиди з Германової світлиці. Герман остався на хвилю позаду, прикликав мордка і довгенько щось з ним балакав. Лице мордкове, рябе й погане, прояснилося при кінці якимось злодійським усміхом. «Добре, пане, зроблю все для вас, але прошу вас о поміч в тамтій справі. Якісь погані вісті доходять мене. Не бійся, я за все стою. Що в моїй силі, то зроблю для тебе». І за цим... Оба вийшли до жидівської громади, що гомонячись стояла на вулиці. Але гомін той був уже такий безпечно веселий, як перед хвилею. Холодний вітер вулиці охолодив трохи й радість жидів. А хто знає, що се вдасться? Ризико, ризико, неслось громаді, мов шелесть зів'ялого листя. А, що ж діяти, сказав Герман. Ризиком воно є. Але у нашого брата кожний крок ризику, то вже ризикуємо і на тім кроці. Удасться, то добре, а не вдасться то ще таки світу не конець, і вони нам з рук не вирвуться».